Iorgu de la Sadagura, sau Nepotui salba Dracului. Comedie de Vasile Alexandri, adaptare radiofonică de Radu Popescu. Ne aflăm la moșia pitarului Ienache Damian. Boierul împarte ordine strașnice pentru pregătirea unui mare eveniment. O spățul tradițional dat în cinstea nepotului său, Iorgu. În așteptarea celui plecat la studii, tocmai la Sadagura, în Imperiul Austriac, Pitarul Damian și slujile se agit, pregătesc deliciile culinare, trimit invitațiile, nu-și mai găsesc locul. Ia să dai curcanii la bucătărie, se în fricare, mărie, și să cui fricare, să-i spui mângâi din bucătare, ca să-i rumenească frumos, spune că îi da, ai aleși, măi! Ziua de astăzi Ziua de astăzi Este cea mai pentru mine Astăzi vine Iorcu De la Sadagura Unde l-am trimis să înveță carte De doi ani nu l-am văzut Și când gândesc că poate peste un șeas Am să strâng în braț parcă că-mi furnică ceva prin mine, Mă cine mi se pare înșinez Ce mi vine să... <coughs> Suiți! Dragă-moș, Gugulea Moșului, of, cât ne-a mâncat el prin țări străini, cât s-a strădănuit drăguțul cu învățătura prin Afacademie din Sadagur. Parcă îl văd zi și noapte cu ochii picior. E mâncat, ne băut, și ne dorind altă lumi decât să se preocupsească după cum eu și scris în tătii răvașele. Dragă Gugule, cine se șeră posatul tasca lui Emi, ca să ajungă o mare. Să-mi te înalță ca și, o și cu tine să se înalță și mea mă, bre. Să dei Domnul să ajung Și îi pentru ca să, ca să faci stare mare eee, Dar ce stau eu Ca să vă singur Ca un nebun când am o crămadă de trept Astăzi Dau masă mare prietenul De bună venirea lui Iorgo. Am poruncit să-i fac borș Cu gălușele Și curei curață Și cuțe. Că știu că-i până nu se porni, și le și dorind ca pe niște zaharicale, dragă moșului. Am atunci mă adins pe barbă de la ieși ca să cânti pentru că pe acolo, prin afca din s nu cresc mai și au zis și de ale noase de cele bătrânești. Na, măcar că și pe acolo și mojicanți, da geaba, geaba, n-au no, no, haz. Eu când auzi îl leituri de cele nemțești, îmi vine să iu cu toropala. Îți e frate, câte două șeasuri la urechi, niște bazacolete, nici dracu nu înțelege. Și am zic că îi fac concent. Mă riducă-se la naiba cu concentrul lor Cu băne răghi! Și băi? Cu băne Iftimi! Și este am dat urcare la bucătărie. Ei, ai spus bucătăriului să-i rumenească gine? Ba Nu! Și firă cu nu! Dar până are ce să-ți umilească! Și să-și Zic că n-ai cumpărat-o minioare din târg! Ii se afară! Ii afară! Prostul la uzit-ai tondul să-l rânească cu cum ruine Hai, Hai, de aici! Și du-te, stai la poartă, că sunt dai de știri, că doi ne Iorgo. ia mă, mă! ia stai! Stai! Hai, mă, asta după cum ți-am zis să poftești la masă boierii la care te-am Am fost la boieri, și la boieriiții. Dar nu cumva ai făcut iadrul prostii după obiceiul. Nu tău? am mă Am fost la toți și le-am spus curată vorbă. M-a poftit boierul, să vă poruncesc ca să veniți la masă la dumnealui. C -c -c -c ce fel măi să le poruncești? Măi tontule, măi, tot dos Hai să vorbești. Măi mai apucat un fus! da să vorbesc cum poți dracu, dacă aști fi un prost dvs. dacă aș un n-aș fi un biebboieț. Iar bate-te cucu te bate! Hai, hai, hai, hai, hai, pune la pândă. Da, mă duc. Mă duc cum l-ai pe și Mă aduc la câlșmul peste drum, doar lui videa mai degrabă. Mai pe toți! Om, n-am văzut când sunt Și, slavă Domnule, sunt de multe șori Tate lucrurile spune și le face anapoda Când îi zic să-mi aducă dulșeți El mi-a dus și lighean dispălat Când îi zic să-mi aducă dispălat Mi-a adus Mai dăunează Îl trimit în târzi să-mi cumpere de zece parale tabac Și el mi-a dus și ghipăruș roșu Ha? Deci ce Și Ah, cu nu vă iei cu cârna gătită. Ia spunem, mi da. opri De unde e luat moda să-i trimiți și din o gradă ca să fac invitații la casă și ce în ce spui cu coana, la Argați-mi eu făcut vreo bazaconii la oh. data în casă? Dar nu mai nebunim. Nu te faci, mă rog, că nu știi. Deci eu ceva se și a afurisez. Dar cu un că da eu voie să se facă așa fel de lucruri. Mă rog, mă rog. Coană gachiță, nu mă socotiu un om așa fără de ispravă Încât eu însuși să porunce slujilor mele Ca să facă pozne în casă străine Până am în slavă domnului Vitaru Ionache, nu Dar da sunt nebunii și lui au fost odamnă la cinstite Dar cine-ți vorbește din A, nebunie bă, și ne. de pozne? Și ne și brie că n-ai reputație bună A bă, dacă am reputație bună, cum o, cum o chem dumneata și zici că am trimis oamenii din o grade. Dar n-ai trimis mi să mă poftească la masă? Da. Și tocmai pe el ai găsit mai cu cap pentru ca să-mi facă invitație ce da, da, da, ți au făcut pentru numele Lui Dumnezeu și înghitații așeia oh, Nici invitații, nu știi ce însemnează Elei monșer arhombitari, tari ești, ariere ha? Ce sunt? Rierel? Iarăși, oriși, sunt aici! Auzi, înghitați-i el! Rierel, bonjour! Auzi, parascobie, nipoșite! Dar nu cumva, soro dragă, s-o muta țara Moldoviei din loc? Nu cumva suntem franțuși sau nemcii? Noi, ca niște prost, ne credem tot Moldoviei! Dumea ta râzi, <laughs> pentru că nu te-ai adaptat de, de delicateța, de eleganță și de sublimitatea limbii franțării. Ce, ce să fac, ce să fac să mă <laughs> Trebuie să știi cu coală, drag, că numai jitile s-adapă, oh. dar oamenii piu. <laughs> să mă ferească Dumnezeu De uh, cateții, de gan și de De iubitatea dumitare Când ii Eu beu zin de cotnaș De o dobești Beu zin de cel moldovenesc curat oh. Iar nu ganți, nici beibitate <laughs> Să știi, știi. Ei, Superflu Să mai cozari sunt împreună Asupra acestui sujet <laughs> Pentru că nu ne înțelegem <laughs> Superflu sau nesupraflu Fiul? Nu știu, dar uh, că nu te înțeleg, asta e adevărat. Și mă pot jura pe și patul de părinți de ceva, din tate, este. Și liniștează, să iese de vreme nouă, care vă ziceți acum, Doamne, iată-mă. Și vira să poți dumneavoastră, ipocimile aleasă, că vă este rușinea a trăi. Ceagăie ca părinții voștri. Dumneavoastră, oameni procopsiți și mai nespricopsiți, care vă faceți mamutilii altora, împrumutând de la străini numai cele rele. Ne mai poți trăi decât cu bonșun, cu blan cu cu parle marle schevă -că și cărora, în sfârșit. Voi rușine, să fim moldoveni cu adevărat. Romângeți-ne degetul! A, din nou veni și Orgo cu superfluuri! Îl șomajesc! Nu ți am calcat pragul pentru ca să mă ofa fa fa și dar ti pofte să-ți mai ții gura ca pe Ca bai, ce ce ce poate mi și lui el? Nu atâta mai trebuie să ieși și femeile la duiel ca pe ei să tot gata, moldova! Of! Of Ia ascultă Ascultă-mă, dragă, cu Coană Gahită! Zău, nu te e. Eu te-am văzut mi cât o șchioapă. Și-am mm. fost bun, prieten, cu tatăl din Italia și cu bărbatul din Italia. În urmare, mm. ni se poate trei și În vremea mea, dragă, Coană bătrinii aveau voie să grăiască și le plăcea, Pentru că, pe-atunci, Tetu omului cu părul alb era și instinct. Și. Sí. Cred că străine nu ne-au stricat încă tăte obișeiurile cele bune oh, Departe de anile stricar Hompitari, străinile au adus în perfecție Ești? În, în gradul de civilizație care domnește astăzi în Europa și oh, <laughs> Aici, în provinție, nu poți judica reformația care s-a introdus în țară Dar du-te-și în capitalie, du-te-divezi magazinul lui Monsiu Miculie Dutii, vezi paveau așa nouă Bă, chiar trunc, <-ti, nu> de te întâlnești cu cavalerii de acolo ho -ho, Și să admirezi amabilitatea lor Se complimenti, auzi și complimentii fac Iar nu cum faceți dumneavoastră care vă slujiți de cuvinti groase Și ziceți fiecare lucru pe numii Fără a vă să, de urechile damelor Duti intră în saloanele și ele brilianti, unde ard sute de bujâi. Du-te, divezi de de oglinzile și mari, care-ți reflectarisească tot trupul. Canapelele și ele elastici, oh, care te saltă cu plăcere, Iar nu scaunii de lemn care-ți intră în oasă. Du-te, du mai ales divezi damele și ele educarei sântii, noam. care stau Zău la oglindă, deși își împădăbesc grațiile figurii și a trupului, iar nu ca la noi să meargă la bucătărie și la spălătorie ca să-și feștelească rochea și degetele. Du-te, delivezi pe toate acele Și apoi miză și dacă influența străinilor ne-au străcat mintea sau dacă ne-au dezvelopat. Ai destul, arăt. am înțeles, Săraca limbă De și sușin și pe acolo tot așa Păi te-ai sfințit, ești bun de pus la sfântat în port oh. Cu coale găhiț oh, Ai, Ai tăte dreptățile hey. Și eu sunt o netărău te mulțumesc cu atâta. Fii, îți dau pardon. Te mulțumesc. Deci, eu venim și Iorg când doaga ei îl trimit la Golia. Vino pe colega Chiza, poate o ști să vorghească mai te plac o matară. Hei! Hei! e Bine astăzi, de Adevărat, slujere, Gângu, dar nu mă-i cipa așa, că nu sunt suflete! că m-au spăriat, nu! cum țâpă surdui ăsta! că Nache, ea mai spune nișteva de Iorgu, ce o mai făcut el pe acolo, pe țara neamțului, ce o mai învățat, a, a, apoi trebuie să fie cu plin de azbuchii, ca un stup! E, mai știu eu, frațelor, cât eu mai de Ghetu copil? El nu scris că a trecut din scoarță în scoarță și mitologia, și filozofia, și mantimantica, și istoria. Nu se le-ți aminte pe hârtie. Reyes, o hivă cu două din cartii. Șofin trecu pe răposatul dasculului ieni Dumnezeu să i-aș. și trecut verele, l-au lăsat în urmă, calind de poștă. Ia, ui, i -i. Na, poștă. Când vorbești de lup, nu pui la ușă. Oare nu cumva iorgo-overienachi? Hm? Ba, ba el? Da, e Ii m spune spus că e el, ia-l! Uncle! Vine! Uncle! Vine! Uncle! Vine! Uncle! Vine! Ia, Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Uncle! Cât sunt de fericit. Da, da, eu, eu fătul, eu, da, păi eu, eu vino eu vin, eu vin, eu nu l vin, eu Când gândesc că nu l-am văzut doi ani no. de vin, eu vin, eu vin, Așa-i că-nseamănă nimeni, gângule, a? Aud, aud, și-a zis, și-a zis, că a, sunt. Gângule, ia bine, faci cunoștință cu prietenii miei. Dunea lui, îi slujerul Gângu, un prieten vechi al lui Babacto. dom'le. Îți-a dus aminte de el? În? Nu a Nici de cum. Dar cum ai uitat? E, pe el te o purtat în brațul, vreau, dă aminte când te jucai de-a baba oarba cu Margheolița, cu fata lui. Ah, acum mă suveranisesc. mă Mon Monsiu Gângu, îmi pare bine că rennoiesc amiciția cu dumneata Ah, eh, așa, așa, așa, nici prea prea, nici foarte, foarte. Numai că mi s-o cam lânzit de foame. <laughs> eh, și dracu are de să uită la mine prin jamăior. Ea nascut, ascultă eu Iorgușorule, băi, nu cumva ai prins orbul găinilor, a? Cu adevărat, Iorgule, și înseamnă sticluța asta care toți o vâre în ochi, vrei. mă ce cetirea necontenită a vrajelor, meu, au cam slăbit puterea razelor vizuale. Ce... Și ce? Și ce-o slăbit meu? Puterea razelor vizuali Așești cuvintii tehnici Și vrea să zică că i-au slăbit ochelnica Cine să fie dama Care mă înțelege atât de bine Madame oh, toate că okay. n-am avut felicitatea de a-ți fi recomandat Dar mă folosesc de ocazia aceasta <cute> <cute> Pentru ca să te rog să mă norocești Cu declinația <cute> numelui dumitale Și <cute> <cute> Monsieur George Deziriul unui cavaler amabil Ca dumneata nu poate rămâne neîmplinit <cute> Par consecuență, mă grăbesc că numele meu. Eu mă numesc Gahita de Rozmarinoviș, Votre Servantă. Eu sunt o contrer Votre Servitor, madame. Și de doresc ceva este numai mm -hmm. să se prezenteze vreo ocazie, pentru ca să-ți pot dovedea admirația de care sunt cuprins pentru grațiile persoanei dumitale. Na da, cavaleri, oi cângule. și limba Borghești, Iorgușcu cu gachiță, pre? Zeci, zeci coploa? Nu, nu, nu, nu, nu cred mai. Mai n-am auzit burate cu azi da, dimineață. Da, oare nu cumva au uitat și Iorgu românește? Iorgule! Ioncle! Da, mă, pardon. Ia, Ia mai întoarce și spre noi. mai spune le ceva de la Sadagora, vrei, despre călătoria Pardon, mă, n-am vremea acum că prezentez omajurile mele sexului frumos. asta e datoria fiecărui galantom. Băi, bă, te dar lasă deoparte majorile și și răspundem curat la ce este întreb. Apoi ce să-ți spun, mă, când au trăit cineva într-un târg civilizat ca Sadagura, contrastul îi se pare atât de piramidal încât nu poate găsi cuvinte destul de energice ca să se explice ceea ce simțești în lăuntru. Are rezum, monsieur Ia ca de pildă, eu, care am voia așa risât, Nu pot să mă deprind nici de cum cu Moldova Ce oh. uh, are Moldova de nu vă mai place? Hai, cu... un nu mă sili să spun câte are și câte n-are da, da, da, da. Spune, spune, spune spune. N are și e târguri n și e oameni ca și celelalte țări N-are munță, copași, și, ba are, are prea mult. Dar nu te întreb în nata, natura focoană. Spune Iorgule, și ne de, de moldoveni? Nu sunt oameni buni, no, nu este greu bun, no, nu este jin bun, no, nu e în sfârșit belșug în țară. Și no, no, no. vă trebuie mai mult. L-am detațivirii gângului. Aha, aud? A, da, uop, și asubai! Bă uop! Oh. Eh, monșeroncle, ce împămenești de grâu, de vin și de vite? Aceste materialuri sunt bune, cu adevărat, dar nu aduc nicio înaintire inteligenței. Cine folosește că avem cele trebuncioase pentru hrana trupului? Dar ce o țară fără canaluri, fără comerț, fără industrie, fără drumuri? A -a -a -a a -aferim, aferim, aferim Auzi, vere, zici când aveam drumuri Dar el pe venit cu poșta ascultă-mă, Iorgule Dacă vrei să-mi faci muțemire Te poftesc Altă dată să nu mă mai amețești Cu astfel de fleacu Țara Moldovei ei bine, cuvântate de Dumnezeu Și cine nu știe să o iubească Și să o prețuiască Nu-i vrednic să-i mănânce pâinea și sare Ce? Aferim? Vrei tabac? Foarte mulțumesc Mulțumesc, amin Ia ca și-ți Ia, hai Hai, ne punem la masă Hai, Madam! Madam! <trui> Madam! <trui> Fi voi destul de felice ca să nu mă refuzarisești brațul. Ce să potrivești! Sunt foarte Fiind <trui> Lângă dumneavoastră la masă mă voi crede în sânul civilizației din Sada Nu mai puțeni eu! Mă voi sufera în mele! Hai, ha! Mă lasă mai vechi! Mă mai vechi și cu Uf! Mine că am scăpat puțin la o spălț, lista. Să mă mai răsuflu puțin. Borșul. Ne-au înnăcrit stoma. Mă mi s-au prins în Și cu rechiul cel cu Râu! Dacă aș avea un pic de colonie, să-mi dreg mirosul. Uh, si iată viitorimea ce mă așteaptă! <hânt> iată viața ce mi se pregătește! Bucate țărănești cu ceapă și cu usturoi! Pentru plăcerea gurii Miros de, de De curechi murat Pentru plăcerea nasului Scârțituri și răcnete Țigănești Pentru plăcerea urechilor Și priveliștea unor persoane urâte, ruginite și necioplite Pentru plăcerea ochilor Iată în ce se încheie tot traiul ce am să sufer până la moartea mea eh. oh, S-a dat S-a gură! Unde sunt mulțămirile ce cuprinzi în sânul tău? Dar valțările, valțările tale cele șfăbești, Dar societatea ta cea plină de grație Vai, șama. Ce să mă fac? Îmi vine să-mi iau cânchi, să fugă în lume, Departe de casa părintească, departe de... Provințiali acești Fără sentimente și fără ideile veacului meu Departe de toți Și de curechi curață cu Conagahită Și ai monser, monsiușor Văzând că te-ai sculat de la masa Am gândit că te-au apucat La suflet, dar Ești cu adevărat indispozit? Și mă mai întrebi nu vezi palida mea față, nu vezi progresurile durerii pe trăsăturile obrazului Nu vezi că de când am intrat în casa asta mă usuc, mă topesc din picioare ca o panse arsă de vânt Deși ce nu be o leacă de apă din nintă Apă din nintă? Uh -huh. ah, nici o băutură nu poate vindeca patimile sufletești și intelectuale Oh, te înțeleg. Mă înțelegi? Ah, slavă Domnului că am găsit în sfârșit un suflet botezat care să mă înțeleg. Înțeleg ceva să mă iei, dracu. E să ascultăm. Vorbești eu cu Gachită. Sîmțești ce suferi inima mea aici, în atmosfera asta barbară, unde nu răzbate nicio rază a civilizației. Eu care sunt copilul ei și care-s hrănit cu laptele ei. Gândește-te ce efect ți-ar pricinui dacă ți-ar chica peste cap turnul trisfetită oh! Asăminea efect îmi toate lucrurile ce mă înconjură Nimic nu-mi place, nimic nu mă mulțumește. parcă îmi stă o greutate nemistuitoare la stomac Nu știu ce să fie, mămăliga sau altă Dar te rog, scapă-mă din haosul acesta În care cu cât merg mă dau de-a tot mai afund punit. Mun și, monsieur George, eu nu doresc altă decât să te scap, dar cum? Cum? Jertfindu-mi toate sunt inimitale, cele oh. pline de poezie, de melodie oh. și de melancolie, de memorul tău cel de înger, tuteler. Căci de mă poate scăpa ceva pe lume, este numai dragostea ta, vergură divină și sanina. Ah, oh, quel bonheur mă iubește! Piu doar a sexului meu Nu mă lasă ca să răspund De dorințelor lui Dumitale, Dar... Ah, găhițo, oh. suflet și în aripat. Nu mă e cu astfel de vorbe Lasă modestia oamenilor de rând Lasă-o la dal de gângul La persoane neînsuflețite de spiritul veacului Precum sunt provințialii de aici Oh, mă mon cer, George Iar tu, găhițo, tu care ți-ai dezvălit mintea Ca o conopidă La căldura civilizației Tu care ai făcut voiajuri Nu te superi. Pune la niște cuvinte șarte, hmm, Precum hmm. modestia și piudoarea hmm. Mărturisăște ritos Sentimentele inimii sentimentele spune spunem hmm. George, te iubesc Precum îți zic eu în patru limbi Gahito, gahito, te iubesc Sazagapo, Rapo, je vuzem jevuzem. fie-ți Și mă mângâie de nenorocirea Ce-am avut de a mă întoarce hmm. în casa asta Așa ca să parintești o oh, nenoroșine pentru tine, a farsie și nenoroșinoturile, a farsie să nu te mai ere în ochii mei! Că să n-am poate de bătrânețele mele. Dar ce este? Ce este? Uziți, mă rog, fraților, da. dumnealui, cu colo de eu, de meu. Că se se casa moșului să o unăpaste pentru despre. Auziți-ați de așa lucruri. Eu, eu care m-am strădănuit, Dumnezeu, știi, pentru ca să-l trimit în școli cu cheltuieli mai presus decât sarea mea. Eu, că l-am dorit și l-am 2 ani de zile. Eu care l-am așteptat din zile, să din ceas în ceas cu bătaie de inimă și toate acestea. Pentru ca să-l facă om de treabă. Auziți răsplătirea și l ticălos. Auziți casa moșul său, casa unde s-a născut el. Casa unde a murit mai s Eu E un inovășire pentru vârsta. Afară. Afară pe lui de tăt că sunt moș. Ai să mă împușc, să mă împușc, am plecat Cui vrea vremea să-i dovedesc ce este pasâia lui. Mă duc să fiu ungerul tuteler al lui George. George! Oh, de acum, te tătă, ai Lasă-l, lasă-l în mutimânie, boierule noi să rămânem cu obișerile noastre, cele vechi. Ei duc ca să Degeaba, degeaba de să mă înghie spre arțelor. Unde pot, am avut? Si, cel am pierdut. Nu masă, ce i-i Când nu-i venit în gând să-l trimit peste granița asta de Cum Cum ai zis, venienate? Vei tabac? Duce-l la dracu cu tabac, cu surdule! Ia ca. Să vede că sunt o cărchit văruia Nache! Ufane, Ce-i Și pânzăresc, n-am bunit nimic! Aici, să prostule, că ce-i... ce-i ia dracu? Să te duci, duluță! Să te duci! Ați ascultat Iorgu de la Sadagura sau sau i Salba Dracului, comedie de Vasile Alexandrii, adaptare radiofonică de Radu Popescu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Distribuția a fost următoarea: Iorgu, Sergiu Tudose, Damian Costache Saba, Gângu, Ștefan Dăncinescu, artist emerit, Gahita, Liana Mărgineanu, Iftimi, Dionisie Vitcu, invitații Constantin Cadeschi, Petre Manea, crainic Virgil Raiciu, regia de studio Constantin Botez, regia tehnică Inginer George Buican, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.